Gamla Och min egen saga har varit mer än vunderbar Och den har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar en kan jag ta ton utan aversion Ser jag fram mot folkpension Så länge som det finns publik i danssalonger. Som kommer för att höra mig och mina sånger. Så känner jag mig mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Och där ser man den som spar. Den har sin framtid kvar. Låt mig min sång, om det var en gång i en glimtur med som i var butik snart hänger på sin spik Bland de mer kuranta varorna I kapitel ett jag debuterar lutad mot en trapp Rätt skön men blek i oskuldsfull makeup Men denna blir mycket, mycket bättre nu på gamla dagar Det är ett hektor här och var Utav ros av noir så den har blivit mycket, mycket bättre Nu på gamla dagar. Jag mer och mer förstår Att skönheten förgår Elisabeth Arden, hon består Den gången levde jag nog ganska högt På charmen Fast en och annan kritiskt klagade På barn. Men den har blivit mycket, mycket, mycket bättre Nu på gamla dagar Och där ser man den som spar Den har sin framtid kvar Just gick man så, Henne ska jag ha så som enka bland drinarna Sedan tyckte Max att nu var det dags att presentera mig för vinarna Fast metaltekniken var det si och med plastiken så Mina chester de inskränkte sig till två Men de blir många, många flera, ni gamla dagar Så förlåt mig om det drar när min hand i höjden far Ja, de har blivit många, många flera nu På gamla dagar När man är ung och dum Då har man ingen hum Om att en stjärna kräver rum Med tiden har jag blivit En viskonstens valkur ja. och vad det gäller garset Är jag ganska dyr Ja, där har jag blivit mycket mycket, mycket bättre nu På gamla dagar För nu vet jag Den som spar Den har Sin framtid kvar Framför Vasans ramp jag som vamp För de heta kärleksstunderna Mina garn spann så perfekt Att man på parketten och Räknade kunderna ja, jag vågar tro att året 1931 var jag den mest fallna engeln någonsin. Men jag blir mycket, mycket, mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Jag är nöjd med släktet Kar. I ett enda exemplar så jag blir jag mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Jag förvandlats från lös demon till en så blygsam anemon. För stygga jag till min lilla spargrisbötar. Vampyrens garn, de känns jag nu som strömmingsskötar. Så jag blir mycket, mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Och där ser man den som sparar, den har sin framtid kvar. God afton mina damer och herrar. Lyssnar ett program från Kulturföreningen i Aldarhornets Sverige vakna. Och vi har den 28 januari 2012. Och temperaturen här ute är minus en grad och 1 042 hektapascal eh, visar barometern. Jag har inte öppnat telefonbakteriet än, för det ringde en gång, här bara en signal. Men jag säger till när vi ska göra det. Men eh, det är en minusgrad så det är inte för kallt i alla fall, det är mer lagom i alla fall. Det har väl varit nere i 6 grader längst på nätterna bara och så, så att Det är ganska bra, jag ska strax öppna telefonväxter här på 812100 och nu ska radion på Ja, jag gör det nu Jag öppnar telefonväxter så här då jag nu 81300 och jag ska radion på som vanligt jag vill se om det kommer med en signal. Ja, hallå? Ja, hallo. Ja, hör du mig? Ja då, det var lite svagt. Jag pratade på, ska jag ställa dig? Ja, jag pratar på. Hör du mig, Georg? Ja, nu hör jag dig. Det, det är alltid svagare här när du ringer. Jäser du? Ja. ja, hör du mig? Hör du mig? Ja, nu gick det bättre. Ja, hej Jörg. Det är ganska kinkigt här, så det är till Ja, men det är uppfattat Gör. Det är bra. Då pratar jag på dig. Är okej? Okay? Ja, okej. Okay. Det är bra Jörg. Jörg, det är många, många, många som har undrat hur du har uh, uh, härlat ut alla, alla år som har förlidit nu till dagens datum. På grund av till exempel arbetslöshet och de är inte anställt dig och så och så va? Ja man är så illa tvungen, man tar råd med någon bra advokat och kan bråka eh, i domstolar och allt möjligt så vad ska man göra? Ja men, men då har man undrat då, du säger bra advokat, om du hade haft det hade det blivit annorlunda då? Eller hade det blivit samma förlopp som det är nu? Ja är en bra advokat så kan man nog ordna Nej, att jag får arbete och framförallt att jag inte får diskriminering. I olika former. Men Geo, Det som hände från början då till dagens datum. Varför har du blivit ifrågasatt och varför är ifrågasatt av att du inte accepteras då? Vad var... Ja det var väl det. Dels eh, när jag hade en sjukmor som var hemma här och jag måste åka hem. hon mm. hotar begår självmord och innan man ringde hem och ingen svarade. Man måste se vad som har hänt. Ja. Och så kom man hem ibland och då låg och medlemslösa och som för mycket -tabletter eller mm. en gång hinner och allt möjligt tokigt. Ja, ja det är bara det är hemskt för dig om man, om man ju avgränsar det då till dig då. Det måste varit hemskt som en liten pojke kommer hem och ser sin mor då och ligga där va? Ja, jag var 17 år och jag blev ensam och ja, jag väntar pojke. Det är hemskt i alla fall, det måste jag förstå ju. Ja, det, det fortgick i många år och min mormor, hon kan ju inte mer, mer än ett år sedan var det ju hon slut och bad med att hon skulle resa hem också. Hon, mormor, hon sa väl bland att det är inte min dotter va? Ja, Nej, hon, hon tyckte att jag att det inte en av dem ha så förändrat den psykiatriska behandlingen. Och det där arbetet du hade då, du var väl inne på Söder va? Ja, jag jobbade i, i en grossistfirma just. Och det narkomaner va? Va? Det var en massa konstiga personer som jobbar där va? Ja, det, det, det vet jag ju inte precis, men du vet vad, vad det är ett problem med, för att han ville ju inte betala någon hög lön. Och men arbetsledaren var väl en invandrare som bestämde? Nej, det var inte, han var svensk. Ja, men det var långt Ja, ja, men det var, det var Ja, det var långt senare. Det var på Trosninggatan. På Trosninggatan. Ja. du hade ingen talan. Det var han som bestämde Ja, det. ja, det, det var ju tur så att man, man uh, får jobb jobbet i Arbetsförmedlingen det var en uh, sån där Uh, ja. Arbetsmarknadspolitisk åtgärd ja. Och då, då, då hade han ju Arbetskraften gratis Och, och jag hade bara dagpengar Jag hade så dåligt betalt ja, men då Jag var det började det ju då för bestämde... problem med de sista sidorna också för att mm. Läkaren här dog ju och inga tabletter Längre och jag blev sak. Mm. Då var det en, en Invarnare som bestämde över dig Ja det var det ja. Övriga också ja, ja men det är sjukt ju du, ja men, du, men de, de hade, hade ju det så väldigt bra, för jag pratar din mamma, pratar, har din mamma, enligt uh, svensk uh, polis va? Ja, ja. ja och sen när det dags att du, du ska ut i vuxenlivet, då blir du trakasserad och mobbad. Och sen och även inte från svenskar, även från neger. Ja, ja, det, då kom det sig. Eh, det var bråket också för, för mm. att det här, eh, den här typen av föreningar sa ni i studion. Ja, men du är inte ansvarig för det. Nej, föreningar. det försökte jag förklara, men det är du som, som i alla fall släpper in de här och mm. låter dem sända. Ja, men ja, du har ju alltid sagt, sen från första dagen du startade upp din... 88 Radio ja, kvänta va? Ja. Då har du ju sagt att du har inte ansvar. Du bara lånar ut en. Nej, det var det första jag mm. tog reda på här när jag byggde studion. Det är ansvarig utgivare i respektive förening ja, som har ja. ansvaret om det skulle ja. bli någon sändning ja. som inte kan, är god det. Så du menar det? Om, om en, som du blev utsatt för nu då. På 50-60-talet. Och en människa har blivit sagt nu på 2012 2030 talet att, för att mamman är lite sjuk och inte lite Det Ja, lite. Man... Det här, de försökte ju alltid psykiatrisk väg och var bara konstigare och konstigare mm. utav de behandlingen. Mm. Men du stod på dig. De sa ju bland annat till dig, sälj den här villan så kan du du ska inte hålla på med radioverksamhet, men, nej, Du ska nej, inte nej. hålla på med någon jävla eh, radioamatör. Du ska inte hålla på med någon lokalföreningsradio. Du men, man, nej nej, ska nej det, på det, vår det det, det inte vad varit... menar vad Ja ja men det har ju varit en fri radio också. Det har ju tydligt märks alltså. Oh. Ge... Det får ju inte tid sen fri radio det har ju varit så för risk att i Sverige. Ja just det. Ja, det är bra att, att det här Eller i Östtyskland kan man mest likna det ja, Då var de ju benhårda just med radion och allting ja, de Har varit benhårda? Ja, med Östtyskland. Ja, ja det är godkännelse. Alltså. Men det är ingen fel med det, tvärtom. Det är så det ska vara. Då. Ja, men å andra sidan, folk ska ha frihet som i Holland och köra till exempel i egna radio. Ja, de, ha de, de har ju många egna radion, Får man tillstånd så kan man väl köra det man vill. Ja, det är ju fullt okej okay, ja. eh, under förutsättningarna. Så att man har avtal om eh, musik och så. Yttrandefrihet. Ja, ja men då, de, de håller inte på att prata politik som. Jag säger alltid först att jag är radioamatör och så vidare, och sen kör de ungefär som jag pratar radio och då får lyssna rapporter och sms och så pratar de om mycket diskussioner om om man ska ha horisontell eller vertikal antenn och få lida, minsta fading och gå ut bäst och allt möjligt, vad man ska få, de modulatorer i sändar och allt möjligt, omrör och allt möjligt. Men vad, vad, vad, vad, vill, vad vill du säga till inte interåren, så kallade arbetar socialistiska regeringen Rangfeldt och Filippa? Ja, jag har ingen aning. Men, Det får jag inte på. Ja, men, på. Hon, ja, men vill du inte ha fri radiomonopol då? Ja, ja, jag skulle vilja flytta från det här landets varför bor man mm. eh, i ett så här karrikt varför Varför har man överhuvudtaget flyttat till Sverige, folk? Mm. Hur eh, kan mass se så här röst? Ja, man, ska... ja, ja, ja, jag vill prata färdigt. Du, du vet, problemet är ju det att många har ju inte trivts i Sverige utan mm. har utvandrat till, till Amerika och allt möjligt. Och, det var så fattigt här och var med problem med det här med kylan och allting. Mm. Ja, men det bra. Jättebra. Men rösta inte fel då, det får man ju säga. Ja, det rösta hjälper inte vad jag röstar, röstar då. på. Det, det, det, min lilla röst så mm. Ja, men i många bäckar små blir det stora sjöar. Ja, det ja, men när man ser ur själv, på. det blir ju aldrig en del och, ja, just, ja. Och lovar det i förväg. Så de ljuger alltid före valet. Rösta då på medborgarpartiet. Nej, ja, ja, ja, det, det, jag, det, det, det, det, det, det ska vi inte ta inte mer, upp vi hörs Ja, hej. Hej. Ja, jag vill inte ha politisk propaganda för några visst parti här. Eh, därför. Det blir ju aldrig i alla fall som de politiska partierna lovar före valen utan de pratar. det ska ju bli så fint och det händer ju aldrig sen. 81 100 nu ska jag radion på. Nu väntar jag på nästa samtal. Annars får vi starta en musik alldeles strax. Men jag vill eh, ge till lyssna lite tid och ringa. Och nu märks det ju verkligen att julen är över. Vi plockas ner adventljus, och sånt där. Folk i vänstern och det, det var ju mycket. De brukade ha det rätt länge en del. Ja, jag startar en musik, i kort paus. And for a friend of the old Wolfman. And he wants me to play the next song for a blonde young lady in a Thunderbird. Now, my friend's name is Kurt, and he wants to talk to you out there, babe. So you meet him at Burger City, or you can phone Diamond 3132. Now, he's a friend of mine, you hear? That little girl, you better call him or the Wolfman gonna get ya. Tonight, you're mine. Yeah. blir gammal och sånt och, och, och tänka på det och inte diskriminera när folk har kommit upp i åren och sånt det är ganska ruskigt där. nu ska vi se om det kommer en till Ja, hallå Hallå Ja, hejsan Ja, hej Jag heter Louise jag undrar, det var första gången jag hörde den här radiokanalen så det jag är lite nyfikna på den. Ja, har du inte hört den här raderna? Den har på så slutet av 70-talet. Ja, uh, nej lite yngre så så, ja det är ju mest MTV och sånt som räknas nu. Ja, just det, jag vet det. Det lokala sådana här lokalradiostationer. Och Hallå? Alltså. Ja, det, det är väl en mobiltelefon. Det är då är det lite svårt att höra eh, i radion och prata i telefon. men nu missar jag nog. Ja, jag hör inte vad du säger. Nej, jag trodde... Hallå? Ja, du får väl återkomma en annan gång på vanlig telefon, trådbunden. Det är en mobiltelefon, va? Ja. Ja, jag hör det. Det Ja, det är lite mycket eko. Det blir det på mobiltelefoner. Ja. Ja, nu får det komma. Ska vi säga så så länge? Ja, tack. Jag får ringa igen senare när det funkar. Ja, hej. Tack, hej. Ja, bäst är att använda en vanlig telefon som går på kopparledningar istället för, för de här mobiltelefonerna. För den här när studien byggdes fanns inte mobiltelefoner allmänt som så utan det var exklusiva saker som man sällan använda. Och det tror jag att någon har det ska radion på. Jag väntar om det är någon som ringer annars får vi fortsätta med musiken alldeles strax. Man tycker att folk ska passa på att ringa nu för att nästa lördag så kommer Gunnar 47 minuter. Och, och då blir det inte så mycket tid kvar. Nu har vi är ändå tid fram till klockan sex jag måste stoppa i någon cd där från Gunnar. Ja, jag startar en musik till. Kort pass. to death on this the last summer night and you gonna get it on with the crows. Ooh. men gott utav den tid som vi har telefonvekter i 813100 ska radion på så passa på nu och ring och prata hur hörs den här radion bättre nu sen var det ändringar på eh, sändarna och så vidare och hur hör det är, det är Stockholm med är intresserad lyssna rapporter och så vidare 81-21-0, nu ska radion på. Jag vet inte vad det är på lördagen, att det verkar vara så få lyssnare. Jag vet inte om det går något tv-program som kanske intresserar mer än det det kan vara. För radiolyssning borde ju... Här. Nu ska vi se. Vänta, en signal till bara. Hallå? Ja, hör du mig? Hej, det är Lennart, hej. Ja. Jag kan avlägga en lyssnarrapport jag tycker senaste veckorna. Det låter betydligt bättre. Det var en under en period, det var väldigt svaga sändningar. Ja, effekten var neddragen drastiskt. De hade råkat ut för att det störde ett radionät. Ja, just det. det. var en inringare nu. Hon hade tydligen mobiltelefon. Det ja, det går inte. Det blir förröjning då Just det. Hon får vi ringa in från kanske en fast telefon. Ja, det är det problemet är då, vet du, att det är så många människor som har mobiltelefon. Ja, men jag kan inte göra mycket åt det där. Det digitala, att allt ska fördröja en signal. Och det är så som sätter till med problem Ja, jag har hört att inte att de inte kan köra blicksnabbt över Jag har Om... hört av många personer idag att många har... Ställt av det fasta abonnemanget och istället de tycker det är mer praktiskt och lägre pris omkostnade för att ha en mobil bara. Ja, nej, nej det, det är inte det, det bästa. och den Strålningen från mobiler håller den bara några centimeter på hjärnan. Det kanske blir en epidemi eller en tumör om 15-20 år istället. Ja, det skulle vara hemskt om det blev det. Men forskningen visar på enligt rön från, jag tror det var från USA så. Finns det, så tycker forskarna att det är nog inte, det är överdrivet eller? Ja, det är bara för att vi tjänar pengar på mobiler, eh, telefonnät och sånt. Eh, varför ja. ska man gå ifrån ett beprövat och bra system med vanliga telefoner det är onödigt långa telefonnummer nu och mm. krångligt överhuvudtaget. Jag försöker ja. undvika, jag använder ju inte en sån, för jag vill inte strålingen rätt in i skallen. Jag måste säga en sak det var en inringare för några veckor sedan som heter Lasse Lundberg eller Lundström, Lund, vad heter han? Lundberg är ja. det var det eller något sånt. Han är, är sånt. Eh, han är också så kallad radioamatör va? Ja. Han eh, har ju lyssnat mycket på radion och han framhöll ju ivrigt och understrykande att ditt program är det bästa utav alla. Ja, jag försöker göra vad jag kan. Ja. Men jag har så begränsade resurser, hade jag haft mer pengar så hade jag aldrig ställt någon ung kille, diskjockey, som kunde kommentera låtarna och allting. Och... Men du tycker ändå i alla fall... Du är för ensam och du är rätt jobbet ibland. Ja, men du i alla fall... In... Jag menar, du är ju väldigt bra ändå för att du eh, har ju i alla fall... Eh... Jag alltså, låter så gammal en viss, gubbe. jag Du har, en viss, ha du har en viss passhet, vet du, i med att du håller kvar på traditioner. Ja, jag, jag vill hålla kvar det jag har på rad i Luxemburg och allt möjligt. Och det här är ganska sällsynta låtar i vissa fall som jag spelar. Oh. Om de försöker få så på skivorna så det kan det vara närmast omöjligt. Man kan nästan kalla dig för traditionalist. Ja, det är ju meningen det. Helst skulle jag vilja ligga med station på Mellanvåg då också, så att det går ut över Europa. Ja. Jo då, men hur bra det? Så det vi, och de har ju jag... efterlyst i Holland. De hade till och med tagit en, en, en svensktalande där som sa till mig att jag skulle komma igång på Mellanvåg. Ja. Man <laughs> har hört på internet med mig tydligen när det här, det här programmet det berättat om Nordsjällen och allt det. Ja. ja, men det är bra. Jo du, det är ju, som du är, nämnde tidigare, det är skönt att vi har släppt den här svinkylan hörru. Ja det är verkligen. Du vet i fjol och i förfjol så var det ju ett helvete med all tågtrafiken stannade, kollektivtrafiken Ja men vi är inte det till slut än. Flyget blev drabbat med. Ja men vi är inte det inte slut än, Du vet inte vad som händer. Ja, det var till helvete. Men vi får hoppas ju att det inte blir någon sån här riktig köljknäpp, att det här är övergående. Ja, det hoppas jag verkligen. För hus det är ju så dåligt. Det är ju inte ordentligt värmeisolerat. Det finns ju inga såna här isolermätmattor på utväggarna. utomhusväggarna. Många bilder har ju eh, lagt upp eh, tjocka, såna här gula eh, isolermattor och sen eh, lagt, lagt på fasadtegel utan på det. Och såna ja. sådana betydelsvärmare. Ja det blir det ju vet du. Ja. Men det finns, ja det är klart det är ju. Och jag har ju inte råd med någonting om värmepannan som går bara halv effekt ja. och som ger dålig värme beroende på att är 28, 29 år gammal nu. Ja just det, det är åldersstiget. Ja allting. Det blir ju så med tiden och allting slits ju ner, det gör ju vi människor med och du... Ja, det, just det. Det, det, det. Jag får ju ångest, du sa att det ensam och jag har så svårt att klara mig. Det, är som man, det var någon som skrev någon gång att det är som en krukväxt, då här, i början så blommar den och sen blir den vissnaren undan. Ja, det jag fått behålla mina hormontabletter så hade det varit något annat, men det, det, det, det, det gick inte men du hade jo, Det var tydligen för bra för att jag skulle få ha det. Du hade tur under de där åren att du hade en förstående läkare till grann. Ja just men när plötsligt plötsligen går bort och det är inte ordnas så att fortsättningen ska var vara på väldigt... recept och det måste beställas från staterna och gå på export importlicens och såna grejer för att kunna få att inte fastnade i tullen och allt sånt på slutet. Det var ju bra med honom för att han var insiktsfull, han kände ju dig utan innan. Ja, och han vet ju, han följer det här med blåprov och sånt. Det var en, man kan säga att det var en riktig humanist. Ja, det var en läkare som den gamla sorten som han, försöker han var, hjälpa folk var, istället för bara ute efter att tjäna pengar. Han var, vän, han var vänlig och bestämd. Ja. Han var uh, lyssnande. Ja han visste ju exakt det, hur, hur min situation var och så och det, och han var på samtidigt kan man säga att han var deltagande var ja. ja just det var ju bra den, istället för att komma till lä läkare som inte blir göra mycket. Och den, den där karimad, där jag var som läkare där utan i den skulle härkomst. alltså. ja ni får söka en annan läkare jag vill inte ha det här fallet. Ja, så kan man ju få Och sen var det ju sjuk i ja, det där det, blodtrycksarbeten, det visste han kanske. Det är brott mot lekaretiken att uttrycka sig på detta viset. Som han ja, men han gjorde ju det och, och det hemska har ju varit det att han inte har hjälp. Ja, det kommer snart att dö i alla fall. En sån där, en jävla lekare skulle ju inte vara här, vet du. Nej. Han skulle ju förpassas till något annat ställe. Ja, men det, det, det förekom ju tydligen nog. Och, något annat och, det och sen sa den där eh, mottagningen var för uteliggare. Som jag drar till. Jag hade ingen aning om när jag sökte den. Det var Kariema där vid eh, Gullmarsplan. Jaha, oj då. Och som sa det, jag vet inte om det är riktigt. Men eh, det är ju inget vidare. Nej, det är ju inget vidare trevligt. Men det var ju <svikt> tråkigt att... Han den när läkaren nu hade det där. Ja, han var 87 år. Om man... Ja, då, då förstår man ju. Det hände plötsligt under den aftylen. Det är ju nu rätt ansedlig ålder så att det kan ju inte begära att... Det, men, äh, han var Även äh, hade praktik efter pensioneringen då. Ja, han fortsatte med gamla patienter. Han såg inga nya. Men det var ju bra. Det, det var ju bra under de åren. Du har alla fall... Fått ett gott bemötande och det var ju positivt tror du. Ja just upp... men äh, det blir katastrof när länge, det stängs är andra av. som vill ringa in hörrö. Hej så länge. Ja, då, då. hej. Hallå. Ja okej. Okay. Ja hej hej. Ja nu ligger ledig här igen på 81 21 0. Jag väntar om någon ringer. Men klockan den går. Det är snart 25 minuter kvar till 4:00 eftermiddag, det Vi måste jag har den går Ja, jag tar lite musik igen. We can around with the wolf band baby. All of my love, all of my kitten, you den här musiken var modern och man kunde höra på Radio Luxemburg och, och sen Radio Nord och allt möjligt fantastiska låtar som förekom och det fanns eh, flera andra stationer Radio Caroline sen senare utanför England det Så var en uppfyllning i det här med Radio Nord eh, det var, var det en eh, kille som köpte upp den båten och byggde... Ö, ö, ...stationen i sundby Nu ska vi se om det... Är. ...finns någon där. Hallå? Ja, Hej Georg. Ja, hej. Jo, ja, nej jag skulle tacka dig först för att du spelade... ...den här Sarlöner-låten. Jag har blivit mycket, mycket bättre. Ja, jag program. tänkte att det skulle passa idag av någon anledning. Ja, precis. Ja, den skulle du ha spelat... Den femtonde, då känner jag en som fyller 60. Så då... Ja, just det. Men det kan ju inte jag veta. För det kan inte du veta. 15, du spela om den igen. En ens. Du får spela om den till den nästa lördag. Ja, Eller, ja, en, en ja Fast då blir det någon annan låt. Så ska inte spela samma låt lördag efter lördag här bestämtas. Alltså. Oj Jovars. Jag tycker det ja, är samma gamla femtlödsråkare. Och så vet ni, en, jag ringde till dig förra lördagen. Där det var det på spelmanstämman. Fast ja. man till aldrig några SD eller några sådana där ute på spelvanstämmer, Det är bara trevligt folk där. Ja du får väl ringa om det är dom de själva eller gå på datan och samtala med dem. för jag kan inte Är Ett välkänt ämne på den här stationen. Det brukar ju vara till många som vill höra marschmusik. Ja urs jag vill ju inte ha är, Hitler, varför mer. det är fruktansvärt. att Jag får ändå en massa dom man säger att den där föreningen är nazister och det ska du tåla ja, på. och det är alldeles riktigt. Och det jag vill jag inte bara höra mer. Jag ska bara informera om det nu att igår så sändes det över Radio Viking. Och det kommer förhoppningsvis på repris imorgon klockan. 15:00 på 101,4. Ja. Så den som vill höra sån musik kan lyssna på 101,4 klockan 15 i imorgon. Ja, det, det, det får väl de som är så smått inriktade på marken. Men det är hemskt här. Alltså, de hemska äh, sakerna som hände under kriget. Det inte kan glömmas bort. Militärer. Det ska glömmas bort. Det är hundraårsminnet av Olle Wallenberg. Ja, men det är inte roligt. Ska inte de, roligt. folk dö och skjutas och bombas ja. ut? Det är inte klokt alltså. Det här skulle Nej, det är, så jag är inte, inte jag alls. Bort, ja. Jag skulle vilja helt enkelt förbjuda så mycket som möjligt där militära. Uh, vi, vi måste lära oss att samsatsa, annars så kommer det... det blir en katastrof för jorden som kanske kommer få alla människor att dö ut. Ja, men på ja det, det blir det en stor kärnvapenkrig till exempel, ja, så alltså. då kommer det bli hoppa. så radioaktivt att inga kan leva. Ja, vi får se fram. Jag ska säga att du kommer ihåg en man som ringde här förut som heter Martin. Ja. Jag ska tacka honom över radion nu, för jag fick en cd av honom. Ja. Och det var ju väldigt trevligt, så nu måste jag återgälda det och så skicka tillbaks... För jag, du har ju fått några skivor av mig tidigare, så jag skickar ju ja, den Det var väl fyra... Det ska svenska armermarscher till honom... Ja, det var då... fyra, jag spelade ju... Det, det, var, det var fjolmusik. Ja, men det finns... Jag har ju spelat skickat... Eh, vad heter nu igen, Hemvärnets musikkorv bland annat, jag skickade Ja men det har inte kommit hit, det var fyra skivor och jag spelar ju rätt mycket utan den där Vi spelar samma låt varje gång, men eh, trots samma. Men, men jag ska i alla fall tacka Martin för skivan och jag ska... Men jag har ett annat material nu som jag vill använda, jag spelar ju popmusik och, och det är taget från eh, gamla originalinspelningar som är svåra att få tag på verkligen idag. Ja, men det där är ju. Det är ju ni, från sista natten med gänget alpidigt. Det är sista natten med gänget med veterinären Howling Wolfman Jack. Uh -huh. För vi, den filmen, jag tror att den kom uh, sjut, Var det om det var 73 tror jag den där sista natten med gänget? Eller om det var ja, det var 72, 73 eller uh -huh. i den stilen. Det var ju då som, jag tror det var 73 som McDonalds öppnades på Sveavägen Aha. Uh -huh. Då kom den och då var han The Howling Wolfman Jack med och då spelar de alla de där gamla 50-talslåtarna. Ja. För det var ju, handlade ju om kan man säga, den amerikanska storbilskulturen 50-60-talet. Ja. Som alla i min generation såg i den där filmen och tyckte det var toppen. Ja. Men hur som helst i alla fall det var en det var jättebussigt i alla fall av Martin men han hade trötta på recensioner för det var mest bara sjukdomsprat och det blev ingenting sagt. Nej, jag kan ju inte hjälpa att, att, att, att, att, att vissa människor vi pratar om sjukdomar. Nej, men det. inte, men, men det är förskräckligt att man inte får ta på en läkare som man kan snacka med ordentligt. Men jag ska bara avsluta nu med att den 11 februari i Hallunda centrum Folkets hus, då blir det nästa spelmansstämma. Ja. Så den som möjligt är intresserad av svensk kultur kan infinna sig där. Ja. Alla de här nationalisterna som pratar, men jag tror att det är nog, det är nog ganska och sov med den här nationalismen och den svensk kultur. Det ja, är det jag vet jag ingenting om. Oh, jag kan inte kommentera det. Nej, men det är nog så det är. Ja, men jag det var i alla fall, jag kan säga det här ute nu i, uh, ja heter, Det var inte, det var inte Järfälla utan det var Kallhäll. Ja. Det var också på Folketshus, det var tre våningar och det, för... det fanns inte ens platser att sitta på. Så det finns rätt många människor som är inte intresserade och alla är inte 80 år utan det finns faktiskt en hel del yngre också. Så midvinterstämma. Ja. var då, okay. då säger vi så, ha så gott, hej då! Ja, det var det samtalet jag väntade om. Nu är det linjen ledig. Nu går det att ringa på 8 och så ring från den vanlig telefonen den här gången. Det var det ju vanlig telefon. Nu ska vi se om det kommer en signal till bara. Hallå? Ja, hej det är Lennart. Jag vill bara ge en kommentar till den föregående inringaren, eh, Kent att den enda partiledare i Sverige som har kommit äh, folkloristisk klädd till Jaha. riksdagens öppnande och, och nationaldagen och andra högtidliga sammankomster och tillfällen det är Jimmie Åkesson i Sverigedemokraterna. Jaha. Han går alltid i nationaldräkt han gick i, i sin blekingedräkt där och nu vet inte jag vilken socken det var men det tycker jag är eh, storstilat utav honom. Ja, det, det vill jag bara säga till att det Kent. Om man har sett Reinfeldt. Eller om man har sett Carl eh, Eller eh, den här kommunistledaren. Åhly. Eh, eller ja. om man har sett KD-gubben. Kodisen kommit i, i folkloristiskt direkt. Och jag vet också att eh, Sverigedemokraterna har ju bland annat haft vissa spelmansträffar. När man har haft, vet du, så här nyckelharp-spelare. Ja. Så att det, det är inte helt bort, de är inte helt bortgjorda tycker jag. Det vill jag bara kommentera all vänlighet i Kent. Ja. Så att det var det jag ville säga. Du ska tacka det, hej då. Ja, tack, hej. Ja, nu är linje ledig igen men det skulle vara intressant att sända på Mellanvåg och nå ut i Europa och se vad som händer om det kommer allt möjligt. Då skulle man naturligtvis ha internet här också så att det går att sända på en e-mailadress eller någonting. Och någon som kan assistera med det här. 81 jag ska radion på. Vi får se om det är något mer som ringer nu. Annars så får vi ta, fortsätta med musiken strax. Hallå? Hej, hej. Hej, hej. Jag vill tacka för den bra musiken som ni har. Och jag undrar om ni spelar gamla... ...bluesmusik. Vad sa du för något? inte. Om, om ni spelar gamla bluesmusik. Ja, det är sällan. Nej, vi har jazzmusik och sånt här. Någon gång kanske det blir. För jag är väldigt intresserad av gammal rockmusik och sånt. Och Radio Luxemburg, Stil Radio Nord och allt Okej, okay, för att det finns en annan radio som spelar lite Så är mycket gamla bluesmusik. Ja. Men det har väl inte gått in inför ännu, utan det här är det stora intresset för vad man hörde på var Luxemburg på 50- och 60-talet och sånt. Ja, för så ni spelar gammal rådmusik bara? Ja, huvudsakligen händer, det kommer något annat ibland också. Okay, och jazzmusik yeah. har ju förekommit också enstaka gånger. Okej, okay, då... Glenn Miller och sånt där har förekommit. Ja, oh, kan man höra svensk, gammal Ja, det är ju det jag spelar varje det här nästan. Okej, okay, okej. Okay. Jag oh, är hej. Ja, trevlig Ja, oh, tack ska ha, hej. hej. Tack, tack, Åh, oh, på nu ring ringa innan det är slut. Ja, oh, du måste vänta sig för den spannande kortpass. Hallå? Mm. Hej sen Jörg. Ja, nu måste jag dra på igen. Det är så hemskt att det kommer. Ja, ja. Gasa på här i studion då. Hör du ja, bättre? Det sitter för blir bara distortion i salt. Ja. Ja, men det är bra vi att, att vi får spela svensk traditionell musik. Undert ja, just men... det är väl fint gör. det Jo, då, det är klart. Men ja, det många bra. gånger så uh, tycker jag den här utländska musiken är mycket trevligare att höra på. Du och ja, det svänger mer. Ja, ja. Ja, men det är ungefär som du har sagt för länge sedan. Kvinnor kan ju locka oss män då, att det är nog enormt att få ta vårt könsorgan när det står med blodet. Ja så ska vi inte prata nej, men, om här. Nej men vi måste ju kunna prata någon gång om hårda, bittra fakta, eller hur? Ja vet. just, men... Då ja, men det men, är det då, men att alltså, de måste kunna tvätta sig, eller hur? Ja men det behöver ni inte prata om idag. Nej okej, okay, ja ja, vi ska inte vara så finkänsliga menar du va? Ja, det, det, det, det, det, det passar inte det passar inte nej. radiomässigt. Nej, det är jättebra. du Georg, Har du någon gammal godin om du kan trycka på skilfärgen då? Ja, vi har ingen gamofon igång nej, nej, ja, det länge, utan det är skivor och kassetter mm. och rullband och allt möjligt. Mm. Eh, du, du vet, jag har gått ifrån där med skivor. Kan man få ett råd från dig då? Kan man ja. få ett råd från Georg? Ja, det beror på om jag kan svara. Ja, får jag ställa rådet fråga till dig. Ja det gäller vad ja, det gäller. Ja men Carl då för, för för sig då att finna då är det livets meninghet? Men äh, motsatsen är ju då att det är inte så kul det när du de ligger med det luktar skit. Ja, ja, ja men nu tar vi inte upp det. Herre Nej det är bra. Jo, vi hörs då. hej. Ja, hej. hej. Ja, och så där nu linjen leder igen. Vi sa lite upp några sådana här opsena saker. Och jag väntar om det är någon som ringer. Nu är det snart par tio minuter kvar i här måste. Ja, vi tar en låt till så länge. I'm a U.S. male because I was born in a Mississippi town on a Sunday morning. Now Mississippi just happens to occupy a place in the southeastern portion of this United States. Now that's a matter of fact, buddy, and you know it well. So I just call myself the US Male. That's M-A-L-E, son. I've been watching the way you've been watching my miss. For the last three weeks, you've been hot on her trail, you kind of upset this U.S. mayor. You touch her once with your greasy hand, I'm gonna stretch your neck like a long rubber band. She's wearing a ring that I bought her on sale. That makes her the property of this US mayor. You better not mess with the US male, my friend. You better find somebody else, son. Don't tamper with the property of the U.S. man. på sin tid med mycket musik i många år men så och det är fortfarande önskningar om Elvis också här ibland nu ska vi se om det är någon vänta en signal till där först bara hallå hej jag. det är Peter ja det är du har ringt förut ja, ja ja jag hörde mig bättre nu Ja, det gör jag. Jag ska försöka upp utsträngningssignalen till dig. Hör du mig? Ja, låt det, det så man. som du sa nu. Det vi pratar med. Det är väl inget fel att man sköljer ur. Nu. Ja, ja, ja, vi kan inte prata om det här på radio Det får det, man göra privat, det som fall. Ja, det kanske doctor. låter nu privat, men om 10 år, 20 år, 30 år, 50 år, då är det naturligt, eller hur gör Ja, ja, ja, men det vill jag inte ta upp det här. Uppfattat till He full, och det är du så det. Station och station Peter, 73, hej. Ja, hej. Ja, varför det är sånt där så Det är ingenting man ska prata om på radio. 81-2100, jag kan ta ett snabbt, snabbt samtal nu innan klockan är sex. 81-2100, vi får se om det ringer ner de här två minuterna nu, innan jag måste måste han då till och sen Starta en kassett från Gunnar. Eller vad hette den? Det ska. CD-skiva. <går> ibland är det kassetter jag har här, och ibland CD-skivor. Och det är lätt att säga fel, och tycker jag är jobbiga. Nu ska vi se om det kommer en signal till. Hallo. Jo, det var Kent igen. Jag skulle bara svara på Lennarts fråga här nu då. Att, eh, jo, jag känner ju till allt det där, men min fråga var varför man inte ser några som är här som går på sina spelmanstämningar, att de lägger några förslag här i, att man kanske vill stödja på något vis den här eh, svenska kulturen och lite. Det var det jag menade på. Alla känner väl till att han har gått runt i folk direkt. Det har ju till och med visas på tv, ja. Men jag tänkte här, det var det lite beruskat här, de som har ringt in, eller den som har ringt in här nu. Jag tyckte att det är ganska skrämmande att jag hörde att 45 miljoner liter ren alkohol säljs varje år i Sverige. Och, då, och sen kan man räkna in allt som säljs över Ålandsbåtar och Finlandsbåtar. Ja, jag blir förskräckt, all, all för, förskräckt all över all import som kommer från nödvändigtvis. Plus all hembränning. Och så tänker man på all narkotikaförsäljning som sker och all när som skrivs ut av läkare. Det ja, och det är väl då... att det är något fel på det här landets. Folk trids inte. De försöker uppdöra. Ja, men det här är ju inte bara så. Det här är ju som är internationellt. Det visar i alla fall att det största, absolut största problemet som finns, åtminstone i västvärlden, det är att människor måste ha otroligt mycket psykiska problem. Ja, det Grännande. går väl inte det här sättet att bo och att tillsammans, eller? och dessa pengar som måste slavas fram jämt. Ja, men så har det nog alltid varit, så det går nog inte att ändra på. men Nej, då du har det alltid fått psykiska problem, och folk har försökt begå självmord och allt möjligt, Jo, så. jag vet det, men det här är ju någonting som är överhälld. Men... Det tyder i alla fall på, och man brukar lyssna på, om man lyssnar på radion, så är det ju enormt mycket sådana här socialprogram där folk får ringa in och tala om, vad jag mår dåligt, har du goda råd? Ja, att, ja jag, jag vet det, jag har hört det, det är problem med ungar och allting, de blir psykiskt osa, vilar det, det är Jag tycker det är helt fantastiskt, varenda, och å andra sidan så, Lyssnar man på rad och slår man på tvn så är det bara matladdning och så ska de sälja vin till alla kärlingar och, och gubbar. Ja, det är... det är väl producenterna som inte kan hitta på bättre program. Det är ju inte så lätt som man ska vara på tv och veta att det måste bli program dag för dag för dag i åratal. Det är ungefär som det dumma svenska folket. Först betalar vi en massa pengar till EU för att vi ska stödja vinbönderna och sen betalar vi för den där skitprodukterna med massa pengar för att supa skallen av oss. Ja, folk går ju handla på systemet. Ja, eller var man nu handlar någonstans man importerar hela. Det, ja. det är ju nog otroligt vad det sups i detta land alltså. Man är ju tillbaka... Ja, jag har ju hört det när jag lyssnade förr på polisradion när det gick. Nu har de ju kodat sig på sätt så nu går det inte så emot. Och tunnelbanan där är ju samma problem. de plockar upp förskjutna gubbar överallt. Ja, så, men jag De, jag... de på att de är fulla och sånt. När jag flyttade till Fisthäten 1980, då hade var, bodde ju mest, åtminstone 70 procent, svenskar och finnar och liknande och då låg det en jävla massa fylltrattar och skräpa i varenda i gathörn i stort sett. Ja, Men minns nu minns det Hammarby, där var det ölgubbar som eh, låg på bergena och drack pils när det hette ja. Och så det var ju fullt av fylltrattar vid slussor och liknande. Ja. Men idag när det finns till exempel i ett sånt här område, nu bor det väl kanske 20-30% procent svenskar och finnar och resten kommer ifrån alla möjliga delar av världen och mycket från muslimska delar. Nu, nu ser man aldrig några fyllorn längre. Uh -huh. Utan, men däremot det någonting alldeles ohygligt i hemmen och alla fruntimmer då som kolkar i sig vinpava efter ja, vinpava. Ja, just det. Kvinnor som har varit fulla på stan och vad som helst. Det, det är jag som inte dricker eller, någonting. Och, och, och, och så, så säger en del människor att jag kan inte få några vänner när du inte på systemet som nu inte bjuder på alkoholhalska addykter. De kommer hem till dig. Nej, men jag, jag brukar säga här, jag brukar tänka så här att visst är det mycket fel, och jag är väl inte någon vän av islam men de har åtminstone en positiv sak de super inte Nej, det men kanske, de kanske inte finns så mycket i de länderna Nej, men de är. har alkoholförbud i religionen va? Ja, det, det har väl med sharia-lagar att göra ja, ja, men det är så, du, ska, du får inte dricka alkohol och det är ju ganska märkligt när vi ser i Bibeln ja. eh, Både första, eh, både kan man säga, Toradon, de fem moseböckerna och eh, Nya Testamentet. Där dricks det ju vin på varenda sida, va? De är ju ja, packade ja. varenda sida. Så det är lite knepigt. De kommer ur samma kultur, men de har två helt olika. Så det, ja, just det. det är faktiskt någonting som det är positivt med islam om man nu ska säga något Ja, då har de väl mycket, mycket mindre skrumplever och eller, ja, det eller, att relaterade sjukdomar i de länderna. Ja, det skulle vara intressant att veta om det verkligen är på så vis. Nu har de väl annan tar de väl andra ja, droger? Ja, i Frankrike har de haft en skumblever som så folksjukdom Om du att de så mycket vin. Ja, precis. Hörde, det, är mycket problem med det där. Ja. Jag själv så brukar jag dricka upp åtminstone kanske ja, en flaska Ålborg om år. Det är väl max ja. min konsumtion. Ja, jag har aldrig handlat på systemet hela mitt liv. Jag har inte ens varit inne där. Det var väl bra. Då slipper du i alla fall lägga ut pengar på sånt. Ja, då ja, vi går istället för, till radio grejer och betalar fortum. Ja, det är bra det. Då säger vi så. Ja, hej. God kväll då. Ja, nu stänger vi telefonväkteriet för den här gången för nu ska jag alldeles strax starta en sån där sederskiva från Gunnar. Jag ska göra det nu i en kort paus.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 Troligen klarade han sig från att bli kortad jämst med kragen genom att ge bort ett hemman i Runby till kungen. Framåt i tiden till 1700-talet. Då var stället här ett så kallat löneboställe för militärer. En där förkrivagarens misslundrat han var för det i år där tillbaka bakat in. sina brunt när gärna ut med upplatt.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 Tack för den berättelsen. Sven Knäkt som vi hörde fick tillsammans med de andra svenska soldaterna på Kalmar slott av danskarna till Öland varifrån de fick klara sig bäst de kunde. Om det verkligen var förräderi när Kriste Sommer kapitulerade tvistas det om ännu idag. Ståthållaren fick hur som helst även en gård i Danmark av den danska kungen. Men det slutade inte så bra för honom. Gårdens folk slog ihjäl honom några år senare.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 Parken var tidigt omtalad och besöktes av kungligheter och tidens kända personer, bland annat Carl von Linné. I slutet av parken, uppe på höjden, ser du Stora Västby slott. Man anser att det var trädgårdsmästare Johan Hållemans son Carl som var arkitekten bakom slottsbygget. Där han dog togs arbetet över av Jean-Erik Ren, som också tillsammans med några av dåtidens främsta konstantverkare-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 Och där måste vi på grund av tidsbrist av byta. Den här skivan hade lite skador, skador som har uppstått tydligen under postdistributionen hit från Gunnar. Men jag flyttade fram en bit i, händelseförloppet så då vart det ju bättre i varje fall. Det är alltså lyssnat till program från kulturföreningen Jallarhornet, Sverige vakna. Och ansvarig utgivare Gunnar Andersson och vi har även ett plus i som är 634252-1 634252-1 och det ska alltså Gunnar Andersson på talongen och jag hoppas ni har haft det bra och så, jag anträffas även på telefonen under en halv timme efter sen Fem över halv här och en halv timme framåt och nu pratar med mig privat Och har det så bra alla, vi ska ta lite musik på slutet som vanligt och eh, Drick inte för mycket alkohol och rök inte för mycket cigaretter, var rädda om varandra Var snälla mot varandra också så bråkar inte i onödan och så säger jag hej så länge åt båt rörande, nästa lördag kommer en, en sån här Gunnar 47 minuter kan jag säga så lyssna då också, hej hej mm, Kiss me quick Do how this Song, and whisper oh so low, tell me that tonight will last forever. Say that you will leave me never. Kiss me quick because I love you so. Love you so, love you so. Oh, let the band keep.